Tämä on Radio Helsinki. in näin, näin, näin, mikä Mikä mikäs mikä olisi muuten kaikki sitä paras hommovuosi äh, tai hommo vuosi, mm. olisiko se kahdeksi luku? luku. Kuten, luku. luku. Oli silloin tehtiin parhaat hommopiisit. Hyvät naiset ja herrat, meillä oli miespesiaali, ja meillä oli naispesiaali, Ja nyt trilogia täydentyy äh, siltä välitä spesiaalia, jos haluaa asiaa katsoa jotenkin äh, suvaitsemattomasta kannasta. Äh, ja haluatte tehdä. Teemme tästä aluksi nyt selväksi selvi, sen, että ehdottomasti ainakin minun mielestäni hommoille kuluu oikaisemmin aamulla. Naimisiin ihan niin kuin muillakin nimisellä ja adoptio-oikeudessa ja pois Missään nimessä on homoille, tässä nyt sitten, ei, ei tota, Ninnan halvista halve, homoja, mutta kun toisaalta myös homot halu, halu, halu, halu, haluavat, että heitä kohdellaan aivan samalla tavalla kuin heteroita, kun me ollaan pirkattu nyt tota, niin heteroita ja kuinka monta eri ryhmää, niin ne otetaan nyt ne homotkin käsittelyyn. Aivan samaa mieltä. Aivan, aivan samalla tavalla, vaikka ei välttämättä hirveästi vilkataisikaan, mutta sitten huolimatta, että homot ovat tehneet yhtä huonoa musiikkia. on mun sana tehneet, <laughs> <kuin> kaikki muutkin. <laughs> niin, että et, siinä, siinä mielessä tai nikkaavat yhtä paskaa homojen tekevää musiikkia, tai sellaista musiikkia, mistä homot nikkaavat. Ja tässä oli tietä, että pössö on lähinnä tuolta kaivanut sellaisia kappaleita, jotka tota, eivät välttämättä paskiksi se ole aina soineet. Tietenkin tietenkin otetaan Helsingin pointen, ja tämmöistä tulee käytössä läpi, mutta lähinnä tämmösiä vähän harvinaisempia kappaleita, koska meillä on spesiaalia, ja silloin me pyrimme sellaisiin va vaihtoehtoihin. Niin Inessa skeneessä. Tämä on <laughs> Jerry Halliwell ja It's Raining mene. Kyllä, se sata miehik, kun täällä on kaksi miestä studiossa. Kyllä, kyllä, on ja muistakaa, homostelu on miesten homma, mutta käydään myös läpi, lähinnä on mutta varmaankin miespuolisten homojen tekemiä ja näin päinpäin. on siis voi olla mies sekä nainen, mutta kuitenkin on, jostain syystä on tullut mieleen että kun puhutaan homosta, puhutaan nimenomaan miehistä, ja sitten jos on naiset ne ovat lesbot, mutta tota, niin, kyllä me varmaankin. Homoikonit on taas aika usein naisia, ja homoikoneita ei enää totta niin. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten usein jostain syystä me, tota, niin naiset eivät harrasta miehiksi pukeutumista, pukeutumista niin yhtä paljon kuin miehet harrastavat naiseksi pukeutumista. Tiedän mistä tämmöistä niin johtuukaan, mutta otatpas se seuraava kappale. Täältä tulee eka hommoikoni. Onks muuten meillä, musta ottaa muuten tuota Boy George'a ja Calcha Club, tai Boy George'a. Tuota... Kattoa löytyykö. Aa, tseriä, tseriä, tseriä tietenkin. <laughs> Joo. Tää on hämmästyttävää kyllä. Ollut, tuota niin, silloin kun tämä kappale ilmestyi, Cher oli jotakin 50 silloin, niin yep. silloin, silloin Cher oli vanhin äh, artisti, jolta, jolta, jolta oli tullut joku englannin tai USA lista ykkönen, tai molempi oli näin, näin pois. Cherin liittyvä anekdootti. Aikaisemmin syksyllä tuli yksi leffa, animaati leffa, missä share näyttelee, ja sitten se... Okei, Kerttila jutun. I believe, believe, believe, believe, party, party! MUS tuntuu, että jos, jos niinku laulusuoritus olisi ollut ja tulkit olisi tullut samalla, niinku sulla oli, niin tuskin olisi tullut to homoikonia, että to toinen meni. Niin, juttu <tum> niin. jatkuu. Chernett oli animaatioleffassa, sitä haastateltiin leffan tiimoilta, ja sitten sanoit, että mä oon aina halunnut näytellä animaatioleffassa, koska mä osaan näytellä ja laulaa. Ja mä, miten näljittyjä se, että sä animaatioleffassa, että saan osaat näytellä laulaa? <tum> Niin, näytellä. Jos on musikaalissa, mm -hmm. se on sit loginen kommentti, että mä oon aina halunnut olla musikaalissa, mm -hmm. koska mä osaan näytellä ja laulaa, mutta miten se liittyy animaatioon? Kyllä, on? niin. Mutta kato, se ei ihan omassa ma maailmassaan. Kukaan monta kertaa sekin on kroppansa la laittanut, että niin päin pois. Mutta, uhuhu. Uh otetaan vähän lähellä. kuulokkeesta yhtään mitään. No ei tää vähän pätkiä, niin kerro se. Oot saari tarpeeksi vahva, kun sherlaulaa, laulaa, että strong enough, niin ootsi strong e, enough. Noin, katso nyt mekäläisen lihaksia, niin enpä, enpä todellakaan ole no tosiaan me, me, tosiaankaan pääsee homo-homo-ikoniksi sinä mielessä, koska tuota, niin, niin, jos olisi kunnoin tämmönen nahkaviiksi homo, niin pitäisi, olla kun on, pitäisi käydä vähän salilla. ots koskaan käynyt salilla, niin oikein on nostamassa punttia? On käynyt. Ootko? On. Katso, onko? eilen nostin kotonakin puntteja, ei se missään näin, nostelin silti. <laughs> Käykö äh, homot tota, kat, kat, kat, sillä silmällä, katoitko että onko siellä jotkut, homothan käy paljon salilla, ainakin, j, ainakin jenkeissä. Katoitko on, on, on, onko oliko siellä mahdollisia tämmöisiä en kohteita? kattonut. katsonut äh, niitä sillä, sillä silmällä? Niitä. <laughs> Selvä juttu. <laughs> Mutta äh, pu, kun puhutaan näistä, mitkä kuluu homokulttuuriin, niin ja varsinkin miespuolisille, niin on tietenkin euroviisut. Ja, ja sit, kun on ottaa tämmöistä... Suomalainen artisti, joka on esitynyt Euroviisussa ja mikä myös on homoikoni, niin tuleeko mieleen pösse? Kuka tulee mieleen? Sillanpäivä Voutilainen. Voutilainen. Mutta onneksi homot diikkaa Euroviisusta, kun eihän kukaan kattoisi muuten. <laughs> <Et laughs> Euroviisua, mitä sen kiittää, osallistuu joka vuosi Prideen. Mm. Yes. Niin. Mutta tuli mieleen tuosta se Jari sehän ei varsinaisesti ole homoikoni, vaan eihän ne homot Se on kuitenkin semmoista perinteisempää iskelmää, mutta on monesta pukeutuu Laura Voutilaaksis. God no. Before you go, go Wake me up Before you go, go Wake me up Before you go, go.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 kun jotkut mimit pitivät vähän niin ne ikävänä sitä, että kun ne fanitti niin kovasti, oli niin kovasti rakastuneita jos Michaelin, oli hamissa niin, että miksi se kertonut, että hän oli homo, mutta hän, hän väitti, että hän ei ole vielä silloin ollut, että hänestä tuliste vasta sitten jo jostakin matkan varrella, että sillä lailla hän, hän eheytyi matkan varrella on kyssäri sulle. Joo. Seuraava Sano yksi brittiläinen homo, siis muusikko. Tulee ekana mieleen. Tää ronskipiit, niin. vai yks se syö... on yksi Jenki, On joka homo. Saattaa ehkä laulaa nytte. Äh, jenki, ho, siis miespuolinen. Niin, joka laulaa ilman? nytte. Joka laulaa nytte. Niin. Laulaa nyt. niin. Nyt, nyt laulaa nyt. Nyt laulaa, parhaillaan. Eihän se nyt, nyt laulaa. La laulaa. Eihän se tässä laulaa. George Michael. Eihän se on Jenkki. Eikö? Ei. se on engl englantilainen, ja sy syntyisin tota, niin, Kreikasta. Okei, okay, no saadaan yhteen, <laughs> George Michael ja Elton John. No? Superhomoa, eli seuraava biisi. Oho. Elton John ja George Michaelin duetta. Oi, oi, oi. Jos Elton mukaan, niin sitä riittää. Onko sulla on sitä Stan-kappaletta, minkä on tämän Eminemin kanssa, Elton John? Kun sanoit, e sanoitte, että Eminem on tota foopikko, niin nehän jollakin MTV-pipaloitaan joskin semmosissa niin sitten esitti sen sitten livenä. Katsotaan, katsotaan, löytääkö pössö sen. Se oli kuulemma herkkää sitten. Löyt, kato. Mennään ensin sitä, se sieltä? Muumiskaiksen homoikappale on tota nyt niin tota on tuon Petshop Boysin versio Go West kappaleesta, Village Peoplen Go West kappaleesta. Se on, se on niinku to, tosi homoa kyllä, että. Tällan me... kuulla Go West tai yksi vielä homoempi versio. Okei. Okay. <laughs> <laughs> Selväpä. Petshop I ai yhtä soittaa Petshop Boys ei se kuin niin, ei se sovittanen enää. On niin, niin, niin, se on niin se on ihan hyvä, että. Eikä se kun on kuitenkaan. Paitsi se Go West. <laughs> se oli tällaista. Joo, niin oli. <laughs> vaan soittaa, se No niin, kyllä, niin Michael ja Elton John ei er ehdottomasti kuuluu kyllä Homo kun tansi, Ei, kun... tää on väärä biisiä. Kun ihmisit, kuuntelette paskalistoille, että on huomannut Radio Helsingistä. Toisaalta otetaan lähinnä paskalmusiikkia. Lähinnä paskalmusiikkia. Onks tää kaari? On. <laughs> Mä olisin mun kuiten kun teukalta se Milmin kari mm. niin Helsingin City boy, ja linjalla. Kyllä. Ja Tää Joo. duetto Tä Tässäkin varmaan tämä Kari on pukeutunut naiseksi, koska se laulaa kaarista tässä kert kertosekeessä, se on muuttunut Kari kaariksi. Se, mutta siis se pressikuva, mikä meistä on otettu, niin se to on todettu aikaisemminkin. Se näyttää, että se on vanhempi ja huonompi homo sitten. <laughs> mä, ehkä me ollaan. Mä, mä en sano kumpi on kumpi. Ei, mutta siis se, se on, ehkä me ollaan tietämättämme sitten kuitenkin. Tämä on nyt se stand vai sitten. Jep but still ei Eipä ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei no no ei no ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei I read about your uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground stuff that you did with scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the stuff you did with rock and sand. kovasti Treffi. Otetaan ehdotuksia Pössille Southboxiin, mutta Pössi valitsee parhaan sieltä sitten jossain vaiheessa. Ja jostain syystä rekkakuskilespot ovat lähestyneet meikäläisten. Ah, ah, Oh, I can it. aika hyvin niin laulaa tässä näin, nido didu, mitä, mitä Didolle muuten kuuluu se vielä pissaa mitä ei oli mitään hajua. se oli hajottanut oli kyllä laulaa ylipäätäänkin. että ei käs joo, joo tää tähän nyt mennään takaisin dancelatti Noniin! Ai, tottakai, tottakai, tottakai, tottakai, tottakai. Totta kyllä sitä arvoteltiin vuosikymmeniä suurin piirtein, että se. Kyllä sitä, kyllä oletettiin, että on se, mutta ei ole varmasti tiedetty, että se on. Mutta hyvät asiat, se on. Tää biisi on Levels of 50 Gay Anthems, miltä kuullaan tänään meidän kaikki biisit. Tiedätkö muuten pössä, pössä, pössä, Kuka on kuuluisin homo, jota mä oon haastatellut koskaan? Ei, Riki Martti. Hän ilmoitti silloin, että hän rakastaa koiraansa ja sen kanssa sillä lailla, mutta enpä nyt kerros tästä sen enempää. Mutta jos puhutaan näistä artisteista, jotka olivat pitkään kaapissa ja mietittiin, että ollako vai eikö olla, niin tässä on tietenkin Suomi vastine siihen niin. Mä oon edelleen harmittanut että talle sitä Juha, sitä iltasamielöppi, missä on Juha, missä niin sillä lailla päin herkästi asiasta, että on ollut varmasti arka-aihe, niin. ja point siitä, että tuli kaavista, niin sit Juha mieti, että mulle ei kerrottu. <laughs> Minä tuin Jaria, kun Jari eros, mutta en sitten, että mutta se mulle ei kerrottu, että Jari eros miehestä. Joo. No, siis, nehän ne, ne, ihan julkisesti nehän, li, siis li, kävivät pippaloissa yhdessä silloin se oli pitkä jonkun, jonkun miehen kanssa Mutta siis, se ei koskaan kuitenkaan ollut käsikynkkää sen kanssa, siellä tätä vastaavaa Sano että yksi aivota on Sano että yksi nolla sä tahdot mun Sillä on satelina kaukomaan jos niin Sinulle joka vuoksi kärsin ja taiselin, sille mä anteisin sydämeen. Tuliko selle äänen ja sieltä Ei kestä, ei kestä mennä mainoksiin, jatketaan sitten homospesioolia. ilta starttaa Lauantai-ilta starttaa koiran kopista. Karrikoira. Minä. Ja uutti. Ai Pahanuutti. Retkeilevät rytmimusiikkiviidakossa ja sieltä avautuvilla sivupoluilla. Come on. Joka lauantai kuudesta kasiin. Koiran koppi. Let the dogs out. Silmäaseman aktiiviselle ihmiselle. Jos silmälasit tai piilolinssit haittaavat elämääsi, silmien laserleikkaus voi olla sinulle sopiva ratkaisu. Varaa aika maksuttomaan hoitoarvioon ja nautin näön vapaudesta. Leikkauksen voit maksaa myös erissä. Lue lisää osoitteessa laserleikkaus.fi. Silmäasema. Elämä on näkemisen arvoinen. Radio Helsingin klubi tulee taas ja tällä kertaa live-musiikista vastaa kotimaisen ElectroPopin. Tämän hetken kovin nimi. Aivan loistava Burning Hearts. Tarjolla ravintolla kuudennella linjalla perjantaina toinen päivä maaliskuuta. Levymusiikista vastaavat Radio Helsingin omat DJ:t Sami Heikio, Anna Laine ja Laura Haapala. Liput kahdeksan euroa. Lisätiedot osoitteesta radiohelsinki.fi. Nyt voi postiasiat hoitaa vaikka keskellä yötä. Jätkäsaaren uusi posti on nimittäin auki 247. No jos ei vaikka saa Radio Radiohelsinki.fi Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. At first strong and i learned how to get along now back from our space and find you with that look upon your face i should have that stupid lock made you leave for a second you'd be back me go walk out the door walk out the door here up go go Kyllä disco, disco sopii, se on kyllä, so, so so homo homo homo homo homo I, I will survive! I Ei se nyt vieläkään niin... Du, du, du, du, du, du. 80-luvun homoikoneja. Oliko, oliko tää 80-luvun homoikone vai? Oliko? Abdul. Oli. Oliko? Oli. Oli. Oli. Oli. Paha. No piittas, oiko. Pääs... Mulla oli ihan uutta tietoa. No niin. Mutta viisi on ihan tylsä. Niin no. Onko tämä, on. Onko se okei? Ota seuraava homoikone. Sajaro. No. Upside down. Tämä on vähän hyvä viisi, niin mennään seuraavaan. Joo. No niin. Nyt tulee sitä mennä länteen. Go West. Tämä on levyltä. We are Family, 20K Party Favorites. Artisti on Count D Silver Disco Explosion. Ai se! <laughs> Just se. No sehän, sitä tässä on odotettu, koska se tulee kehiin. Corso! Jossain. Päivä aukeaa. Jossain. Päivääl aukeaa. Jossain. Vision en maa Jossain. On tee. Mikä artee keiku? Mikä mitään nim olikaan? Hintsa nähdä. Se oli pelisellä artee tätä on. Menet mä Mä arki tänään. Menekää et Ai niin tottakai. kai! D -D D -D tai niinku demari, kuten ne kuulemma sanoi siellä se Nyt mennään vähän niinku nyky niinku viimeaikainen homo okay. Lady Gaga. Joo, bondi suu. Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Put your paws up, because you were born this way, baby. business. <tulua> tämä merkein Madonna tai Madonnakin on homo eikä itse soittaa Madonnaa vaan odottaksen Madonnaa. Madonna. Madonna. Koron, aika paljon no, joskus käsitelty homoja kun tota no, to, niin sinne sun, sinne sun tänne to, niin ollaan käsitelty asia kun esimerkiksi on uskovista ollut kysymys kun tää oli mikä me olikaan tämä olikaan oli käytä Nokia missä on nää, ja niin sitä he uskovat sitä hermostui hermostu siellä niin aika paljon silloin toivottiin, tätä seuraava kappale tämä nyt ei sovi hirvesti hyvin tähän paapaskiksi -pa mutta se on kuitenkin taas on toivottu niin hemmelvetisti. Tässä on hyvät taiste herrat Jukka Takalo ja kappale mitä jokainen on vähän homo. Mikä meillä sen pistää surraamaan? Mikä kukasta kukkaan kuljettaa? Kuka yksin me tahtoisi ollakaan, antaa kaikkiin kukkiin kukkia vaan. Se on aivan sama hetero vai Se on aivan sama hetero joka homo? Jokainen on sydämmeessä pomo ja ne on vähän homo. Mitä siellä oikein tapahtuu? Lähti vahingossa äsken levy suoraan soimaan. Okei. Okay. tänään lisää. Nimittäin, to, ne, to, jos on homo niin, niin mistä kaikesta niiden tulee to, ne, puhetta usein. Niin on tietenkin, kun homoista, niin tulee uskikset tulevat mieleen. Tai päinvastoin, mutta puhutaan uskiks, tulee homot mieleen. Niin näin. Olen se pitää, meidän pitää laittaa viedä Jeesus taas maailmalle. Että, että kuulemma tota, sanomaan on rakkaus. sitten kun rakastaa homoja, niin, niin siihen loppuu rakkaus sitten. Mutta ei se mitään pääse, Jeesus viedään maailmalle. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikille kielelle, Jeesuksen vien maailmalle, hän on koulutuksestamme. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien, Jeesuksen vien maailmalle, hän on Marko Koivisto lauloi äskeisen kappaleekin. Siellä on hyvä että Markku Koivisto! Jee, aplodit! vähän hommolta, mutta sehän sopii tähän. Mennään seuraavaan kappaleeseen. Tää on kuultu niin monta kertaa, pyrimme soittamaan kappaleita, mitä ei paskiksi muuten soitettua, koska on spesiaali. Spesiaali, spesiaali, spesiaali. Siinä oli Backstreet Boys, kiitoksia heille. on sun sun luonas Sun paikka sun Kiitoksia Nyt tulee taas 50G Anthems levyltä. Okei okay. Se on sun uusi suosikkilevy ilmeisestikin sitten. Eikö se väärä biisi oikein artisti? Tätä piti soittaa. My Myöt naasteet kuunteltiin edelleenkin Pasiksesta Ei oikein päästy lespojen makuun tässä vielä sitten, että löytyykö sitten serpialaista, joka voitti Neuroviisut? onko sulla? Aa, ah, noni. Tatu. Joo. Nähän esittiin että ne olis, olis Lesboja, mutta eipä sitten tietenkään ollutkaan. Se jotenkin kiihoittaa sitten Tämä on hyvä biisi. Kuunnella tätä vähän matkaa. <tos> tai, niin oli, sitä ei saisi kuunnella, koska tämä on paskis. <tos> Ihan miten vaan. Mutta <tos> me nyt tehdään... Me nyt jäädään kuuntelemaan biisiä. Eka <tos> kerta on paskista historiassa. Me jäämme kuuntelemaan biisiä. <tos> vähän nykyaikaisempaa musiikkia. Tuossa oli Kate Perrin tietenkin ja Kiss ja hän Hänhän on hän, joku Mikä se Russell joku tyypin kanssa, se Brenda Russell vai Mikä sen, sen hullun, hullun tyyppin kanssa se Joku on partaja viikset. ja Ja, ja hirveä pitkä tukka ja ruma. Ja. Niin sen, sen kanssa se seurusteli. Ruma on. Ruma on, ruma on, ruma on. -rulaati, rumaati, rumaati rulaati, Ja sitten Pössö on kaivannut tämän sitten seuraavan varsin todella, todellisen todellisen lespo anthemin Mikä on esittäjä oikein? Just tää, sehän selitti ihan helposti. Tämä on saanut aikaisemminkin tänä syksynä paskiksessa, Aha. mutta nyt sein tämä biisi. on ovat cover, levyllisen kover, levyjä. Aha, levyllisen ja koverellisen levyjä. Ja syksykin taas, muuten mennä, mutta... Lyetään! Osaatko sen? Onko tämä Suomesta? Mä en tiedä, kun niin on tämä on, on, on lausunto. Te, anna tulla kulillaan. Mitä tää on? Mitä tää on? Mitä on? on joku virolainen? Ei siinä mitään, mutta. Hämmästyttävä musiikillinen taideteos. On hankalat porkat tyttö ilman paitaa, pöydällä tanssii työpaikoillaan. Kun tietenkin kun on noin musiikkia niin porukka vapautunut siellä yllättävän reippahasti. Tämä on niinku. Eh, eh. Otetaan puoli vuotta, ennakkoa Helsingin prideen. Olisiko tämä Helsinki shame sitten? <laughs> Paskiksen homospesiali. Oletko seuraava? Laittaa. Tällä hetkellä pyssellä laittaa rankasti. Meillä tuli kappale kokonaan muuten tossa noin. Oi joo, Mitäs toi oikein oli? Oistaa nyt tokevaa kommisilla tänä vuonna. Shame on we. Mut ei kuitenkaan tullut puhtaasti, että... Tää on alunperin biisi. Ja mulle tuli tosi vähän toiveita tästä biisistä. Joo totta, sehän on kans varmaan. Biisin nimi on Relax! Take it easy! Piistet seuraava tulee, tulee, tulee. Mika, Mika, Mika kirjoittaa Mika. Mika, Mika, Mika. Eikö se ole jossakin Libanin onnistapäin? No, että suku, sukujuudet tälläinen, joo. Pitäisko se oottaa Eva Ei se opista tähän ollenkaan. Tuikkaus voi nyt, Ari, yhdellä. Joo. Mitä? Tuikkaus voi seuraavalla levyllä. Tu, Tuikkaus voi seuraavalla levyllä. Mä minä voin tadata. Käräs on pallahkin niin mä saadan sulle kittä menee ääni. Se muuten vaatii aika lailla, jos niinku halutaan kun homomusiikki. Tää tää on tosi korkealle. This is I'm terrified. This is the nyt sitä? käyny siltä? Kaunde ja Silver disco We're jotain. Sama aikaesti Go West. Okay. Just check, Venice gay party favorite. label. Joho, joho, Tää seuraava kappale ei löydy sitä niin, mutta pakkohan tämä nyt, pakkohan tämä nyt, pakkohan tämä nyt kuitenkin vaikka, vaikka kaaria tuossa nyt tuli jo soitettua. Suuria kaareja oli studiossa, mutta sen verran, sen verran paljon tuli toiveita että pakkohan tämä Siinä Se, sen jonkun, toisen kappaleen sen 20 vuotta nuoremman poika sen Nikon joo. kanssa. Nikon kanssa. Nico, Nico, Nico. Kulemma, Venäjän, mark... Venäjän markkinoille pyrittiin, mutta sitten ei tullut mitään ainakaan toiseksi. Miksi halusit että mä laitan kappaleen? Onko sulla lopu... lopu... lopu... biisit lopu... lopu... lopu... kesken vai? Ei oo. Mä <hä>... että Okei, okay, mä haluaisin, että mä pistän nyt tähän paikkaan Jep. nyt. No niin, ja minä kun pyydetään, niin minä pistän jästä välillä. Minä pistän vaikka väkisinkin koska minä olen Helsinki City Boy! Helsinki Gay Helsinki Gay Helsinki Gay Helsinki Gay Boy! Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki illonpoika! Helsinki City boy. Mutta tätä tulee soitettua niin paljon muutenkin, kuin jos Pössö löytäisiin tai, tai seuraavan kappaleen, mikä sitten ei tule välttämättä niin usein soitettua. Tehäkki on tätä Fifty G landhemers Mitä Lähteekö biisi, vai mitäs, mitäs ä, biisi ä, reippaasti liikenteeseen, se sopii mainosten jälkeen, vai vähän vaisummin liikenteeseen, silloin se sopii tähän paikkaan? Se sopii kumpaan paikkaan tahansa. Se mä, mä pannaan kumpaan taikkaan tahansa. Mehän on, koska on noin Mehän pannaan, pannaan, pannaan ihan mihin reikään tahansa. Aloitetaan, laitetaan sen tähän paikkaan ja sitten aloitetaan se uudestaan mainosten jälkeen. Duu! Voisi jatkaa tästä vastakohtaa vai? A -a -a -a -a. Hengi vähän lisää vielä. Tämä on Radio Säästöpankissa talouspalomies, kuinka voi auttaa? Nyt palaa hihat ja hervot.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 Jo yhdeksässä maassa. The... Gotie, Making Mirrors. You love, you... Sisältää jättihitin Somebody That I Used To Know. Albumi vihdoinkin kaupoissa. Dreaming Trees yhtyeen laulajana tunnetuksi tullut Mark Lennegan saapuu yhtyeensä kanssa Helsinkiin. Mark Lennegan band esiintyy Sirkuksessa sunnuntaina 26. helmikuuta. Liput maksavat 32 euroa plus mahdolliset toimituskulut ja niitä myy tiketti yhteistyössä Radio Helsinki, Rumba ja Live Nation. Lauantai-ilta starttaa koiran kopista. Karrikoira. Minä. Ja paha nuutti. Ai paha uutti Retkeilevät viidakossa ja sieltä avautuvilla sivupoluilla. Come on. Joka lauantai kuudesta kasiin. Koiran koppi. Let the dogs out. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Mankuno soi yhtään. Ei se mitä? No laita kappale soimaan, mutta pidätään valmiina tämä tämä kappale mikä soi sen ottaa Tämä mitä bakk kappaleen pu lähte. Enata pauselle. Ei, ei aina pausella niin, mutta vedetään alas ja nyt tämmö ylöstä seuraava kappale. Noi, ja nyt se oli siinä niin hyvä. No, Pitää sä tu annette tulla vielä. Ja mieti. No, tämmä mä tätä musiikkilista ei varmaan sovittah sovi tähän lähtyksyä, mutta kun jos kerran Äh, orkesterin nimi on tanssiorkesteri Adalfish. Niin tota, an an an Fist. Niin, tota, no, Fist. niin niin jos on nyt nyrkkiä perseessä niin pakko se on homospesialisti soittaa Näin. Se oli siinä niin tanssiorkesteri Fist. Ja sitten seuraavan kappaleen pössä putkola niin ystävällinen. Sergio toivoon tooga mon the gay and temia. Oks niin on, kaikki, diskot, me, me, se, se, tä onko oli sponsori no niin kaikki disco 15 sopii. Ja homoita, mitä ikinä on tapahtunut radio Helsingissä on ollut, kun down on näyttänyt pippeliaan täällä näin. Ja sen lisäksi kun me keksimme Pössin Pippelille nimen, lempinimen ja Snap. mä oon näyttänyt vähe, että Et sä nyt Jumala, muistaa, että muistat, että mä oon miettinyt, täällä Salaamotossa vai Punavuorossa. Se oli punavuorossa, punavuorossa, sen takia me ei piti siirtyä isompiin studioihin, koska se olisi tapahtunut uudemman kerran, niin vaatii se sen verran enemmän tuota atmosfääriä. Ja seuraava kappaleista on omistettu Pössin Pippelille. Ihmiset silloin päättivät, että annetaan sille lempinimiksi Snappi. No niin pöste voit lailla pipivillei kappale. Ich bin Snappi, <täs2> das kleine kokodil. Komm aus Ägypten, das licht direkt an anil. Zuerst nack ich in einem Ei. Dann schnie, Schni, Schnap, teek mich frei. Schi, schnappi, Schnap, Schnap, Schnap, Schnap, Schnap. Schi, Schnap, Schnap, Schnap, Schnap, Schnap. Ja <simit kohdini> Joka mennään seuraavaa? seuraavaan. mä halun laulaa että mun ole siinä hiljaa mä laulaa <kohdini> 195 levyllä 50G and kun Maija, Maija, se tuli mieleen, niin no, Eikö Maija Virkkumasti on varmaan tehty tota noin, tämmösiä track-hahmoja? Tota varmaan. Se, se ei ole ihan niin kuin Palun koivunimen veronen, tai Katri Hirenä, mutta kuitenkin. Ja mennään seuraavaan, koska tämä, tämä artisti oli, oli tietenkin Moldovasta, niin mennään Moldovasta Valko-Venäjää. menee varmaan. Voimalla yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. varmaan tosi kiva Valko-Venäjällä. Ei, yeah, ei, yeah, ei, yeah. ei, nee, nee, nee, nee, nee. Tämä on siis Euroviisot tietenkin. Mitä kuk kukunellaan lisää feeling great and it's easy to be When all their hearts keep on beating as one The sky is blue and I'm riding and you so I'm that I'm free, and young I have so much and I'm ready to show you Let's come together, so here is my hand We're gonna fly, watching legs and voittanut euroviisut, joka oli nana. International. Kyllä. En löytänyt Levi. mutta Levi oli viallinen. Ah, okay. I LOVE I I LOVE, DTM. I love, DTM. I love ähdemänäitä eikä me on ra ra rakastettu tdt jo kaksi kertaa i love nalepubi nalepubi mutta on ainoa varsinainen lespolle suuntautunut helsingissä mikä on Kalliossa, karlen kadulla käykää käykää hyvät ihmiset. tiimestä käykää nalepubissa mutta enemmän homopaikkoja tai sekä että paikkoja tdt kuitenkin enemmän kaas lespo mut, mut like, mu ka mutta mutta kuitenkin tdt mä mainstreami niin mutta mutta nalepubi nalepubi it happen... Pärgintä ylän bilet! Can't just Come on come on come on come on come on come come on come on I'm so excited jos ei artisti tos olika pointer sister Aha pointer sister joo Ja puhutaan näistä homo ja drag-artisteista, mihin mikä pu Mikikka tietenkin. rialla joiskin laspalmasissa. Mutta hän sanoi siellä joskus menee aina naista iskemään ja vastaavaa, niin osoittaa, että kyllä on niin on niin mehen mehevännäköden, niin mehevännäkönen Mimmi me, me. Kolla jos sais tosa huomakit siellä. Hän onkin munaton sitten löytyy jalkojen välistä, välistä, niin tota noin niin Frederick, hän viettää paljon aikaa Kanarian saarilla, niin äh, ja tuolla hän on Taimassa. Heitä kutsutaan sitten Lady Boy, sitten kyseiset kyseisiä henkilöitä seuraava kappale on homoikonik Frederick todellinen homoikoni. Sitä kappaleen nimetään Lady Boy. say lähestymme loppua homospecialissa Paskiksessa. Lähestymme loppua. Ensi viikolla on taas joku spesiaali todennäköisesti ja toivottavasti, mutta emme ole vielä sitä päättäneet. Tää on kanssa Gay Anthem, mutta esittää jo vähän uusku alkuperäinen. that! Ahaa, oh, okei. Okay. Kästäjäljelle ne kaksi spesiaali. Mega, super, hyper, gay anthemia. Kyllä. Ulkomainen, ulkomainen ja kotimainen laitetaan loppuun. Nyt on mielestämme isompia gay anthemeita. Okay. Okay. Onko onko se, onko se Mikko Alatalon puhamaa se suomalainen su su su su su suurin gay anthem? Se selviää ihan justiinsa. onko se kotimainen Kejantem, toi, toi, toi, toi, toi, toi Esa tota noni, Saarisen poikarakkaus, mutta ei se nyt kuitenkaan. Se kyllä, pitää olla enemmän kansan tuntema. mutta ulkoma ulkomailla tietenkin se on tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, se on nimittäin tämä, tämä, tämä, tässä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä. Ja jos ei, onko se tiedetty, että nämä on homoja? Sitten ajatettiin, että nämä on homoja, sitten jossain vaiheessa kerrottiin, että näin mukaan ei olisikaan homoja, mutta nyt on, nyt on viimeisen versio, että kyllä ne kuitenkin oli homoja sitten. Me, Tämä on ainakin naartavaa tota, Suosikki hahmo tästä näin, Village Beepleistä. Poliisi. Mikä? Poliisi, okei. Okay. Oliko se nahka monen näköinen? Niinpä, niin sama täällä. Young <laughs> man! Young man! man. Osaatte tehdä ne käsiliikkeet, miten en. ne tekee, en minäkään onneksi. Se on ehkä ihan hyvä, että me ei osaa <laughs> täällä. Noin katsoa vähän epäilevästi, että ollaan tuolla, tuota, tuolla ikkunan toisella puolella. Young man. When you're short on your dough, you Young say, man. Man. I love gay man, gay man, gay man, gay man Hey, hei, hei, hei, hei YMCA. c a Tiedätkö muuten oh mikä on y m jotain. Joo, siis tämä näytön siis missä on yöpymispaikka. niin köyhille ihmille joku, joku tämmönen näin. Se on kiva äijille pelkästään se yöpyö siellä niin. Kausemme viikot ihan kestää paljon siinä on. Sulla vai mulla? Su mulla mulla mulla. Näen 409. 409. Me mennäpäs kuulee kuule siihen niin. Nimittää tää on tietenkin Anthemia tota. No, tämä menee naisille, mutta koska nyt hu huomioimme myös miehet. Otetaan Aikunen... alusta. On, on, on, että me lauletaan nyt miesversioona, vaikka tämä on niinku naisaan, niin se, Molemmat tulee tässä käsiteltyä nyt sitten. Mennään johonkin puoliväliin pössön kanssa ja sitten sen jälkeen tota, antaa tulla sitten naiselle, sitten jälkeen loppuun. Aikuinen mies mä oon. En enää eksy maailman tuuli, säättävän kuvepaista Liitomme vahvistukoon. tahtoisin jatkaa hyvin alkanutta matkaa, kun aika vaikeudet tiellemme tuo. Onnesta teemme suojaavan muuri. Voimaa tää rakkaus suo. Pusi, pusi, pösissä. pusi, pusi, nekäästää. Minkä anna estää? Paljosta luovun, jos saan... on pistä sulle, Ari. on sulle pösse. Mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Eee! Ja aikuisen miehen, kaiken meiamme, toisiamme tukekaamme. Aikuinen mies, tuntee arvon rakkauden, hyvästi. Hyvästi, hyvästi. Otetaan kärsitähän vielä. Suo tarvitsee sydänystäväksi En, onnestani taistelen enkä pelkää, toisista huolehtien. Kestämme painet, meitä eivät kaada laineet, tuulilta suojaan, sinut vien jos Ystäväksi. Aikuisen naisen kaiken me jaamme, toisiaan me aikuinen nainen tunne. Talvella pääkaupunkiseudun hiihtäjille on tarjolla yli 500 kilometriä latuja. Tämä on Radio Helsinki.